Отець кивнув. Вони стали роздивлятися, як старі майстри колись закріпили стовпчики для поручнів, щоб мати уявлення, як монтувати нові. Чоловіки поприсідали, вивчаючи, як було використано кожну шпарину між камінням, аби закріпити дерев'яне рештування. Несподівано Елен скрикнула. Всі до неї обернулися. Вона показувала рукою в глиб печери. Там сталися очевидні зміни. У Бренденовій лампі запалав вогник. «Чудо!» – вигукнула Елен, упала на коліна і почала ревно молитися. Отець Боніфацій зайшов досередини і розгублено втупився поглядом у Бренденову лампу. Софія підозріло подивилася на Седрика. Їй здалося, що він усміхнувся. Ледь-ледь, як Мона Ліза. Після обстеження святого місця делегація повернулася до маяка, помила руки у джерелі Елен, а розклала полянку. Софія швидко ум'яла сандвіч із тунцем, і, подивившись на годинник, розпрощалася з компанією. Адже в неї на сьогодні було ще заплановано перегляд Метиської різдвяної вистави. Можна сказати, перша прем'єра в її житті. Репетиція відбулася не на острові, а на материку, за 100 кілометрів північніше від острова Білої Сови. І туди знову ж таки довелося довго добиратися катерком. Наблизившись до скромної католицької церкви, де мала відбутися вистава, Софія побачила цілий натовп чоловіків. Усі метушилися як мурахи. Щось майстрували, щось переносили або просто ліниво споглядали метушню. Не дбала обіпершись на металевий паркан і попиваючи пиво. Всередині церкви також було людно. По сцені сновигали перевдягнені лицедії. Кожну собаку з собачої упряжки, за Софійним текстом, грав окремий артист. А карибу, здається, мали на голові натуральні роги, що кріпилися шкіряними ременями до тіла акторів. Члени ради Попередили Софії, що серед людей білої сови є один хлопець, який закінчив режисерську школу для аборигенних народів. І судячи з того, що побачила Софія, а він свою справу знав добре. Нарешті мурашник заспокоївся і почалася вистава. Софія відразу відзначила, що творчий колектив підійшов до тексту різдвяної п'єси вдумливо. За Софіяним варіантом, Марія з Йосипом мандрують у Завірюсі на собачій упряжці, шукаючи притулку. Вони натрапляють на покинуті Тіпі, де Марія і народжує Ісуса, поки Йосип розводить вогонь. Уранці вони прокидаються від того, що Карибу дихає в колиску Ісуса, обігріваючи немовля своїм теплом. А поряд стоїть мисливець і тримає на руках дитинча Карибу, адаптований до місцевих умов образ пастушків з ягнятком. Потім у тіпі заходять трієцарі – індіянський вождь, французький трапер і британець. Начальник посту Hudson Bay Company. Примітка. Hudson's Bay Company – перша в Північній Америці торгівельна корпорація, одна з найстаріших у світі, що переважно експортувала хутро з Північної Америки в Європу. Це була, по суті, мережа торгівельних постів у диких лісах куди місцеві індіянці та трапери, переважно французи, приносили і продавали або обмінювали хутро. Кожен пост був водночас представництвом британської влади в регіоні. Завдяки чому компанія стала де-факто першим урядом на північноамериканських територіях. Претензії було висловлено Софії в м'якій і делікатній формі. По-перше, пояснив режисер вистави молодик з пірсингами на вухах, носі й губах. Закинути тіпі – це нонсенс. Це ж тимчасове розкладне помешкання, яке кочує разом з індіянцями. Якби воно і могло бути закинутим, то тільки в розібраному вигляді. По-друге, Йосип був білим, а білий ніколи в житті без індіянця не розведе вогонь у Зевірюсі, а всі його собаки повиздихають з голоду.